Во ім'я отця, і сина, і святого духа. Раїса звелась на ноги, повела тривожно по хаті очима і тихо поспитала. «Бурі вже нема?» «Нема. Випав гарний ливний дощ, і небо тепер ясне. Ну й буря була». Коли вдарив останній грім, він думав, що запалило церкву, і побіг оглядати, але показалося, що все гаразд. Хоч вдарило десь близько коло церкви або коло школи. Тут він згадав, що Раїса лишилась сама, бо пустила Тетяну додому і схотів довідатися, чи не сталося чого з Раїсою, чи не налякало її. Тим більш, що двері від школи очинені були. Аж тут он що? Ну, як же вона себе почуває? Лучше? І слава Богу! От тільки в хаті душно. Нездорово. Краще очинити вікна. Що? Вона боїться, але ж небо зовсім ясне й зоряне, а повітря чисте й тихе. Правда? Їй так лучше буде. Чи може він чим помогти їй? Може б послати по Тетяну, а то вона ще не зовсім очутилася. Звісно, коли вона не хоче, він не посилатиме, хоч на його думку так було б краще. Зате він зараз прийшли їй на на зіллі, півчарки якої пружине з лиця її блідоту і заспокоїть серце. А тепер він побажає їй на добраніч і сподівається, що завтра вона встане цілком здоровою. І коли він прощався, від його пухкої руки, від білого підрясника, що загортав сливе жіночий торс, від блідуватого обличчя, сірих очей і навіть лисини віяло таким спокоєм, що Раїса не могла пустити його так швидко від себе. Як-не-як вона була йому вдячна. Посидьте ще!» – несміливо попрохала вона отця Василя, не випускаючи його руки зі своєї. «Чого ви так хапаєтесь? У мене мусить бути готовий самовар, а я ще до бурі наставила його!» Нап'ємося чаю. І не даючи йому часу на відповідь, вона пірнула в темряву сусідньої хати. Самовар радісно кликотів і випускав пару. Лампа під білим абажуром золотила нові суснові стіни. Дух свіжого чаю мішався з озонованим повітрям. В очинені вікна дивилась зорями небо. Раїса дзвонила склянками. Її суха фігурка в білій одежі метушилась по хаті, як на вітрі пір'їнка. Чорні очі блищали, на зів'ялих лицях грав легкий рум'янець. А в голосі чулася така нотка, наче електричність, пронісшись над землею, лишила дещо всьому утлому тілі. Отець Василь, заклавши ногу на ногу і пускаючи струмок диму від папіроси, дивувався сій раптовій зміні в настрої учительки, хоч ця зміна була йому приємна. Йому приємна була й та чистота, якою блищали золото самовара, молочний абажур лампи, соснові стіни, сукня, хазяйки і зоряне небо. Раїса ще не зовсім одійшла після бурі. Все було помітно з легкого тремтіння руки, коли вона ставила перед гостем склянку, з її нервових, занадто жвавих рухів, близько очей і піднесеного настрою. Їй зразу стало так легко говорити з отцем Василем, наче він був її давнім і хорошим знайомим. Показалося, що вона знала його покійну жінку. Фаня була на два класи старша за неї, але вона добре пам'ятає її. І от вона померла. Вісім літ минуло, як померла. А Раїса нічого й не відала. Єдина потіха лишилася у мене в житті – це моя дівчинка – Тася. Вона завтра або позавтра приїде. І коли отець Василь говорив про дочку, обличчя у нього ставало добрим, і сірі очі променіли. Він був радий, що має з ким поговорити про свою улюбленицю, а Раїса цікавилася дівчинкою. Опріч Тасі вони згадували багато спільних знайомих, і тут Раїса мала чимало несподіванок – вона, наприклад, ніяк не могла уявити собі, що той рудий, як голендерська корова, рябий і довгий семінарист, який сюсюкаючи провадив їй ідеї Феєрбаха, носить тепер камелавку, має наперсний хрест і дослужився до благочинного. «Що ви кажете?» – не вірила вона власним вухам. «Їй Богу, хіба ви не читаєте єпархіальних відомостей?» Ні, вона ніколи не читала єпархіальних відомостей, і він обіцяв принести її їх. Тим часом рій згадок і відомостей про смерть, нагороди і щасливу або сумну долю спільних знайомих тихо бринів у хаті під веселий клекіт самовара і викликав у пам'яті давно забуті обличчя й події, колись пережиті почуття, Колись пещені надії. По відході отця Василя Раїса пірнула в ліжко на дно колодязя. Однак вона не помічала нині сягаючи у височинця мрини, над якою тріпав крилами морок. Перед очима її стояла велика постать зі спокійним обличчям, з променистими очима, зі складеними над її чолом пучками пухкої руки. За два дні у школу вбігла 12-літня дівчинка з кругленьким клопоухим видочком, поміж піднятими до гори плечима. Її бистрі чорні очиці нагадували фаню, і Раїса зразу догадалася, що то тася. Погано пошита перкалова сукенка не укривала оцупковатої фігури, білі панчохи тісно обхоплювали грубі литки, а жовті вушка одрудих черевиків теліпались наверху, як свинячі вуха. Тася проскочила повз Раїсу і, не помітивши її, оббігла усі класи, стукаючи черевичками та заглядаючи в усі закутки, наче вона вернулася до свого дому і обдивлялась, чи все гаразд. Врешті вона наскочила на Раїсу і засоромилась. Але ненадовго. За кілька хвилин вона вже засипала Раїсу безладними питаннями. «Чи є в неї сестра? А вишні в садку вже достигли?» Чи й у неї була та сама начальниця в школі, які конфітури Раїса любить, бо вона любить всякі, і так далі, і тому подібне. Тася швидко сприятелювалася з Раїсою, не випускала і руки зі своїх, тягнула до себе в гостинно.